А після обіду ще й встигали у куркуля блажія нажати по копі жита. Не забула, Катрусю, як ми, було, кладемо важкі снопи у п'ятнадцятки, а блажій свої баньки викотить за сусідньої копиці і пильнує, як у нас з тобою листочки грають та спідниці підскакують, коли нагинаємось. А ми ж давно його Джигуна й огера перелюбника. Бачимо і ліктиком одна одну. Штрик, мовляв, присідаймо, коли нагинаємось, бо ститко, а він все одно слину пускає з товстого погорота. От що то молода пам'ять. І зараз бачу блажія за копою Катерину, хоч і давно вже він загубився в світах. Він і не був посіпакою, лише ж бабійство за ним водилось. Пригадуєш, як Варвара його поповодила на своєму гачку, змогившись із своїм чоловіком. Вогненна Варвара її називали. Чоловіка любила свого доодору, але страх воліла чужим мужам і хлопцям душу як кишеню вивернути. Жили весь день линвами, потенькують на панській роботі, увечері з пішком біжить до чоловіка, нагодує його, налюбить, і тоді ще й попроситься, щоб пустив на гулянку до дівчат. І пускай він її, бо вірив, Варвара миттю напустить хлопцям до ману обворожить їх бровою та стрімкими випнутими грудьми, піде втанець з підітканою спідницею, і парубки метушаться довкола неї, як метелики біля лампи. Мала в тому якусь ненаситну радість. Роботич манії вже чиїсь колечиська комусь ребра перелічують, вже комусь губу розквасили глядь, а за Варварою слід прохолов. Вона вже пригортає свого сонного Якова, розгарячено пощипує його, щоб проснувся. Блажій знав дії її та заманила його в свою паску. Тільки на побачення з Блажаєм брала свого Якова, ховала його десь поблизу, щоб до слова чув усе, про що говоритиме із залицяльником. А вже ж серце моє, коли Якову було ліньки поночі плуганитись аж під ліс, де Блажій призначав зустріч, він відпускав її саму, бо вдома таки краще. Краще виспишся, ніж у кущах на волокі відреси траві. Але тоді вона безція не йшла. Казала Блажієві потім, що не вдалося чоловіка задурити. А Блажієві уже попільничому крилом землю порад. Несамовита корова затумані розум. А скінчилися марії тим, що Варвара пошила Блажія в дурні. Катеринина уява вже оживила усе до подробиць. У тих далеких літах коли так гоже й безтурботно дівувалося. Коли попереду лежав ще не і несіяний степ її життя. Коли всі мороки здавались скоро минущими. Коли на неї ще не впало це гірко-солодке дання, малювання. Тоді тільки й балачок було між дівчатами, що про Варвару та її мстиве кротіство. Катерей досі не може збагнути, кому мстилася молодиця. «І за що?» Марія подивилась на Катерину таким здивованим поглядом, що Катря аж пересіпнула плечима і оглянула свою одіж. «А чого це я тобі розповідаю про варку? Ти ж товаришувала з нею, як і я. Чи ж мені робити нічого, що я оце розвела та Катерина зрозуміла, що її заскочено на таємниці. «Справді, вона все це знає, і якщо покласти руку на серце...» Підігрує Марії, вдаючи забудьку вату, бо їй хочеться воскресити Варку в своїй уяві ще із Маріїних слів, щоб потім намалювати. Тому й завела, підтримує цю балачку. Катерина густо почервоніла і потупила очі, але враз подумала, що коли промовчить, то Марія вже не повернеться до цієї розмови, і Варка знову надовго сховається у своє небуття. Тому втерла долоною по шерхлі губи і сказала. Давно ж було, Марія. А пам'ять, як дірява верша, Що зайшло, та й вийшло. Удвох оце й пригадаємо все, як було. А я думала, ти лукавиш. Відступати з Катерині нікуди, Той повела розмову далі. Блажі тоді, Марійцю, привіз собі з Києва веломашину. Ми її до того й не бачили. Рідко й на коня сідав, усе педалі крутив, а ми дивувалися, як то він на двох колесах не падає. Старі баби хрестилися, коли проїздив біля їхнього двору. Тільки Никін чимось підластив з доблажія, і той розкрив йому таємницю. А Рубцеві хіба ж довго треба? Та й комий навчився. Всю наступну зиму не виходив з хати, а на весну виїхав на своєму дерев'яному велосипеді, що скрипів, як чомацька мажа. Ага, Катрусів, так-так, так було, тільки не велосипед не мав гальма. Він могою об колеса впирався і тиснув, поки не стане його колісниця.